Veste de carnaval. Scenariu radiofonic de Alecu Popovici pe motive din operele lui Vasil Aleksandri. Muzica de Edmond Deda. <fie> În distribuție. Octavian Cotescu, Demrădulescu, Sanda Toma, Victoria Mirlescu, Ștefan Bănică, Nae Roman, Horia Căciulescu, George Trestian, Tamara Buciuceanu, Emil Popescu, Florian Pitiș. <fie> Ziua ninge, noaptea ninge. Ea ca și anul cel vechi se ține numai în ultima fila calendarului ca într-o cârjă. Numai că diseară e carnaval. Carnaval la Iași. Cu măști, cu costume și lăutari, cu mai marile lor, barbă. Să pășim fără teamă că avem așternut un covor moale de omăt și să ascultăm în această frumoasă și îmbelșugată seară Întâmplări de la carnaval de acum, să tot fie o sută și aproape încă 30 de ani. Prin mulțimea pestriță, își face cu greu loc un personaj mai aparte. E renumitul actor, Matei Milo. Ce frig mai e! Am sosit de la cu direct în țârguieșul și nu cunosc pe nimeni Ce tare mai am nevoie de niște oameni de mădește Ia bă, amici, că ai care strigă de te-asurzește Ia bă, amici, Ia-te, uite ce se mai răstește la boierul acela gras și roși ca un curcan Ia, boierule, ce trece așa mândru ca un curcan? Era să mă trântești, parcă nu te cunoaștem al al de cine știe Să facă plăcintărie Să o tospească, În cuptor să so <gântări> o rumenească Ceaia pe tipție Colo în ospădărie Cu iaurt, cu plăcințele Pe făcuți bărnic Mișere, dar da, ne ne poate să se tete pe coate, să se prindă în cele ca să facă temenele. adu în Domne, prie cu coșere petiție. Cu iaurt cu plăcințele de făcuș voric. Mișere. O cum îţi permis să mă ataci la obraz? Îți cunosc spița neamului și soiul boieriei. s a făcut vornit de hatânul unei plăcinte ce-a trimis la masa domnească, împreună cu o de iaurt. A doua zi boierul era căptănit și meterhaneaua îi țârlăia sub cerdac, în vreme ce bărbierbaşa îl rădea cu bricele cele de mărgean. Ia-te uită, ia-te uită și asta de modistă. să ești fetico. Ești și cu minte Te porți bine din splăcine Și deodată-ți iese crac Un pui puișor de drag. Ia-ți arată o frumoși se să te pegi. Și cu pasme cu păpuși O te scoate la co În Încă-ți din minte, nu mai poți fi de plăcinte, că în popul de amor arzi de coci în <laughs> Ei, glasul e bun! Mulțumesc! Statura potrivită are și îndrezneală! Ia uite și acolo ce mai babă boar, gure și parcă ar fi pe scenă! Iată, iată și mătușa Eu sunt mama angelușa, Care știu de mi mii Și orice soi de doctorii Pentru farmici de iubire Și drăcii chiar peste fire Nici cel mare încornorat Nu-i ca mine de-nfățat Mai știu leacuri multe pentru cei ce zac de brâncă, și cotoi lin și pe brânci de multe ori, dragi poiezi și cu Holtei, fete vă Te vroiți numai decât să vă dragă de urât. Lăsați-i Casă masă și cu inimă voioasă alergați, vă sfătuiesc! la teatrul românesc. Ia ui, dumneata, la teatrul românesc asta e una și bună. marfa, marfă, marfă de Paris. Dar, Dar celălalt marfă. cine o mai da, fi? Atunci-i că toate buruienele tale nu fac două parale, Numai la cu găsești Marfă, marfă, te pariți, Azi duchiana mi-am deschis, Brice lungi de dat pe Celor cu priviri deja, Poftim Aci te ghârbi și te tare de lipii. Inim ce au suferit, cu ce au putrezit. Poftim apă de levant pentru cavaler galant. Când pe o tragi, o umliți. Fac pe loc a fiți, a prea bun. Pentru aceia care ne spun, niciun lung de șapte cozi, se leagă dinții toți. Poftim roșt, roșor, vânt, pentru acei mișoi de rând, Care ori și ce bățesc, pe obraz nu se roșesc. Mai am încă și măluși, și le-aș da fără niciun duș, Dacă aș boier de vreți, mie în palmă să-mi Am de toate cum vedeți, arfa mea nu are preț. Și-o dau ieftină, zic său, ca să scap de ea și eu. Ii-i-i-i. Ii, ii, ii, vezi pe la de colo? Sau nu-i viiți nimic. Știu eu ce are în pungă. Vânt. E o haimana! Da, sunt împiegat. am veci mutat și permutat, Fărără gază aici, azi șaiuri am încerc în zadar pe loc asta și am ajuns chiar o haimana. Umblen cușa, șatra iarnă și vară, Când disc cu vai șamar Din toți boierii ce-au fost în țară, Am rămas singur boier ce trar paingul are, pui de mătase, Cârdița groabă, orsul bârloc, Morul nu apă își face casă Și salamandra trăiește în foc Eu n-am nici casă, eu n-am nici masă Nici cât o plantă, nu am noroc. Sparanga însă-și naște sub leasă Eu rădăcină nu prind deloc Pobrești <sus> mari! Acum a venit un director! Cine director? Ce știe el de director? E un paraponist! E de la dregătorie. Vreau să-i cer și o slujbă. A sosit aici la noi și a șerșetat pe fiecare în parte. De ce altceva ar făcut el cercetarea, dacă nu pentru posturile pe care le are la departament? l nu cumva, voastră sunteți directorul. Hey, hey. Chiar eu și fețe. sunt director din. Știu, știu, știu, știu, știu, știu Am o jalba cu coane. Ce fel și cum? Pentru o slujbă mare, nu cu l-am Păi de ce? Avem prefecții și subprefecti și arhitect foarte perfecți Avem notari și archivari și chiar primari, buncărturari Și ușieri și ingineri și grefieri și consilieri Și prezidenți, viceprezidenți și permanenți Toți excelenți și perceptori și controlori Judecători, sindicultori, expeditori și conductor, Și controlori de inspector și inspector Subinspectori și inspector de inspector Într-un cuvânt cu toții sunt, toți candidați de ampliații Bea și a vă roți, să-mi și eu sluj, poftin, eee! Eee! Eee! Eee! Eee! o slujbă Poftim Nu Lasă-vă! Director! Sinteți oameni de amastră de uite? Chiar eu! Mai doamne! Cu ce mă poți fi de poloasență? Cu o pensie. Pensie? Cu o Cine a să naște om sau vita, care nu, nu, nu, naște nu, nu, nu, care nu, nu, nu, naște nu, zadar. nu, nu, fi nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Vă dau un judec, albălăr, director! Eu, ce, cine mai ești înșiut lumea de unde vii așa de furios de parcă ești poră împărat? Eu sunt Harță cel cu jalba. Care Harță? Zeșul. Eu sunt Harță Bașrăzeș, cunoscut tot mai plineș, de ciocoi de scriitori și de mulți judecători. an întregi eu m-am luptat, Până cine am câștigat și proces gos și nu de defață gos. Cunosc orice pricină și alte coscării. În pricina spurtate prin judecătorii cătorii, eu sunt să zici. Mai primești ani interio, m-am luptat până ce mi-am câștigat Și procesul gos și nu m- ai gos gosta. Hate-gost, hate-gost, hate-gost, hate-gost, hate-gost, hate-gost, hate-gost, hate-gost, hate-gost, hate-gost, hate-gost, hate Asta e o poveste cu de cântece că vorba, baj director. Că de când așteptam eu un director. Ia, stai! Parcă pe vina tatăi cunosc, nu eu sunt barbu lăutarul. Asta o stele și cu obzarul. Ce am cântat pe la domnii și la mândre curule cu obza a fost cinstită, veac întreg a fost vestită e, și a cântat pe și la mândre curii da. Of, da? of, ne-aduc mi aminte minte. Of, of, of, că mai înainte niciun chef nu se făcea fără dragă copza mea Dar acum, acum va mie Oful meu, ți-l spun doar ție. Nu mai am în lume glas Și pe urița am rămas. Înainte când îl căftănea pe boier Cântam, de frumos, cu saltar si meri. Chiu-chiu-chiu și. și să Sau pitit la câte o portiță Și cântam cu dorul flăcăului Ardea rochița pe tine Cum arde inima-n mine Să te ardă, să te frigă Dol de mine să te aprinză Ani au trecut, eu am îmbătrânit și acum Dragi boier de lume nouă Ziua bună vă zic vouă Eu mă duc, mă prăpădesc Ca un cântec bătrânesc A gândit că am fost odată Lasul lumii depărtată și închinați cait un pahal, lui ved barbuna, un tron. Așa că, foarte frumos! Foarte frumos. Pentru dumneata am o treabă, staroste, Să trăiești maria ta. Numai pentru Și eu, pentru noi, pentru noi, pentru noi, pentru noi, pentru noi, cum ramane? Cu slujba, dar cu pensia. Vedeți nevela toti cate ceva, voi, e medirii? Da-ti, da-ti, oameni buni, da-ti oameni buni, eu nu sunt director de departament. Da-ți, eu sunt. Milo, director de teatru. O, director de teatru. De teatru românesc. Sunt director și doresc publicul să-l mulțumesc. Nu prin drame zbușumate, cu țipete înfiorate, dar prin bune comedii, cântece de veselie, care fac uitării negurile supărării. Sunt director și voiesc, artiști buni se întrunesc. Iar pe muza teatrală se o văd națională. Ei, ăsta sunt. Ura, viva Ura, ți ferice. Ce bine că a venit și teatrul la iesoile. Da, Vai da, da. să zic că rămân fără slujbă, dar nu îmi da, nimic da, da, nu-mi da. pare. Da, da. Atunci dai mata posibilă o vreo bucată, mai vezi, să ne mai treacă vremea. <rătă -și> una de a noastră da, una... Cu, da. Cu zâne și smei da, paralele, da, da, că minunim, dacă minunim. Dar n-am trup, măi, oameni. Păi da, da, tocmai asta căutam eu, actor. N-am actor. Păi, păi, dar mai ce zic? Și-am venit aici, la dumneavoastră, să-i caut. P eu, dar eu, dar noi toți? Păi, ce că... suntem noi? Nu ne auzim mai înainte, a? Ce clasă de diacție, oameni, da. suntem atase. Ce talent, te dau. Toți suntem actori. Toți suntem actori. Păi, că bine ziceți. Blagoslovite să vă fie vorba, e tocmai asta era să o spun și eu. crede cei mi mie ce mulți în lume, fie din Londra, ori din Focșeni, fie cu stare, ori cu lume, joc al de, de comedieni. Cela ce strigă că țara piere, până ce apucă vreun ciolan, și cât îl roade, de cele, cine nu știe că e comedian. Cel care veșnic se tot fălește, că e de neam nobil, că tu sultan. Și fapt, în faptă neamul și îl că e prosermanul, proscomedian. Cel la ce caută o zescri deși el poate, nu faci un ban. Și zice, feti, că i dragă tare, are iubirii de comedian Cel ce-i hafți de moarte a luat pielea de pe serman. El l vezi deodată, blând, sperit foarte, Să fugi de dânsul, că-i Așa e lumea, o comedie, Iar noi atriștii care o jucăm, N-avem corința, mai fie, Să merităm, să Și ce piesă aveți, musimilor? E una nouă, caldă, de Nu, asta nu cu ieșit în lume. Din Musiu, Vasile Alexandri. De aici la ei? Și autorul ei obotezat botezat o ferie națională în 5 acte. Aha, da, aveți rolele scoase? Le-ați da la copiat? Câte le-am, câte nu le-am, câte le copia cu repede dumnealui. Eu? Da, da, chiar dumneata. eu n-am pene de A, păi este aici o fată cu o pereche de gâște. aduc eu repede conde de aia Acum... Ia apropiați-vă aici, așa, a, așa stai, să vă văd la obraz. Adicătelea, știi, ne aflăm aici, așa. dar noi așa. ne dușim cu mintea la marginea unui păduri. A -a -a -a. Cam de aici, după plopea și e fără soț. A. Așa... Dumneata, eu. Așa, eu, așa, eu. dumneata, ai da. să fii stolnic, știi? Da. Ce li trebuie aici. Da. E, și acum, gata, costumația. Ce, ce, ce. Luați velinți și rogojin, peti și, și mături, a, a, pentru cele costume. Hălți pentru bărbi, timicheli a, a. pentru coifuri și câte o duci de trascău pentru curaj. Ia îmbracă de el. Ia că... Ia câtă mă ții îl dau în judecată. Măi harta, așa e piesa mea. nu Și de câte ori pe lună luăm leafă? Domnul Milor. Da, Boccejiule. Mie vă rog să-mi dați rol mic. Că se strică mașa. Mă da. Eu vreau un rol greu, de balaur sau de zmeu. Păi cum așa voi, nici nu vezi voi, ce voci subțiri, ai? O să dea eu reșe, să se matalii. Ei, gata. Gata. Gata. Deci, burata care joș pistolnicul? Eu, așa. Așa. Vei din stânga, așa, așa de acolo, așa. așa. Și spui, plecați vă închinați-vă... Aha, ah, da, a, bo, bo. A, poftim, ia, începeți. plecați vă închinați-vă... <rătă -să> Plecați-vă... Plecați-vă, închinați-vă... Că vine măria sa, lăcustă vodă! Așa! Vine, vine, vine, vine, vine! Așa, așa, așa! așa. Plecați-vă, închinați-vă! la lăcustă vodă, dintre domni cel mai flământ, Să-i întindim masă mare, chiar într-un cât mai curând! Așa, așezați fripturile! Unde-ți pe pseile? Iotile, iotile! Că nu le mai tremurați! Păi, trebuie, puneți le la iveală acolo! Așa! Așa, vine, vine. Măriata, să trăiești, Măriata. Mâncare, mâncare, mor de foame. Unde e, ministrul meu, secretar de stat la departamentul bucătăriei? Aici, Măriata. Masa gata -i? Gata, gata. Să trăiești, Măriata. Ia să văd, mă, bune bucate, bune, bă. Îmi tăi ouăle, Bani. îmi fac cu ochiurile. <hăhăhă> de, de, de, de unde să încep? Ia, sparge De unde să încep? A, de, de la curcana. Voi, străjeri! Vă e foame? Foame, wow, wow, Maria da. Bine, bravo, priviți la mine cum mănânc și vă îndestulați! Poftă bună, milostivistă, până! Da, da. Vă place, poate, friptura de Da, și Maria da. ta! Da, da, da. da păi mie! Mănâncă sănătos, oh. Maria ta! Da. Acum să zic două vorbe, ăstor i Ia, mă împing și-o încoară! Da. Poftă, poftă, bani! Mm, ce miros, ce parfum, ce aromă! Da, piftile vă plac. Plăti, vanilie sau îmi Ba, cu usturoi. Mă bucur pentru voi, că vorbaia. Nici usturoi n a mâncat, nici gura nu vă miroase. Da, da ce se aude? Înaintează, înaintează o asti mare O, o, o, o, o, o, o, nu, nu, l-am uitat acasă. cu ce să mă apăd? Cu furculița asta. E de acum chiar până la vădă. Uite, s-lor, adunați-vă repede, joi. Muriți cu toții apărându-mi viața acasă și masă. Să facem dușmanilor și felul întâi și felul doi! Așa, toți, în Aici, aici, este acolo. Închinați-vă, plecați-vă că sosește Maria, sa! Pârlea boată! Pârlea boată! Iată, fii ne pârlea boată, îmbogat și bujorat. Hei, hei! Hei, hei! Eu sunt pârlea a -cela prins, care arde în foc nestins și dau foc și mistuiesc Inima ce-o întâlnesc Uf, în sinul meu Curge lavă de vulcan, Dați mi apă ca să beau Să tot beau cu ocean gă, gă, gă, gă, gă, gă, ocean Apă, morde de sete Maria, ta, balercile sunt deșarte, ai băut tot. Nu-i apă? Nu. ce, te osândesc să stai capul tu singur, cu mâna stângă. Valea umă. Ia capileală. se semețe, un pas numai de-i face către masă, că mort de asta armă străpuns. Străpuns? Nu-mi pasă, mai bine mort de palo ca un vitaț decât, de se te mișelește cu iasca prinsă în gât. <laughs> că minune! Ce? Grăim amândoi în sticuri ca niște poeți. Aferin vere. Vere? Cine ești tu de îndrăzni să mă văruiești? Eu sunt domn ca și tine. Dom? De? Da. Mă fericește cu mele La La Lăcustă vădă. La Da. Dușmanul meu de moarte! Tocmai! Sunt prea fericit de cunoștință. Dă mâna. Și eu asemenea, vere. Poftim la masă. Mulțumesc, sunteți prea amabili. Dar mă rog, nu te fasoli, că avem și cartofi. A, nu, nu, n-aș vrea să fiu indiscret. Să mă vezi dus pe năsălie, mort. Ba mai bine pe brațe, vere. Mort, beat. Pe brațe, bervantule. Poate pe brațele zianei? Ba că despre fata lui papură, împărat, puneți pofta în cui. Și pentru ce, mă rog? Pentru că mă duc să o să nu o împățești în adevăr vere. Văr? Vere? Și cum asta? Fiindcă și eu mă duc la curtea Sânzianei, cu gândea ai face o curte și mai mare. Așa? Da. suntem rivali, da. unul din noi dar e de prisos pe lume, trebuie să piară. Ai dreptate, pierd tu, bă, pierd tu, bă, pierd tu, bă, pierd tu, Ba, pier -tu. ba, pier -tu. ba zis hai, pierd. Scoală și vină la luptă să ne timp cu paloșele. să ne cârtim! Să ne ciocârtim să ne cu paloșele. Ce face? Să ne batem împreună ca de treabă, omule, avem moști pentru certele noastre. Ucică-se între ele, noi să petrecem, cum e bună. Așa-i rândul crailor și al împăraților. Stolnice, da, Maria ta. pune te în cap, armatei mele, și taie bucăți, bucățele, oastea lui la Vodă. Vei scăpa teapăr, de te a arăta leu, te-ai avansa. Paraleu? Uh -huh. Paradice! Da, Maria. Ai auzit să te văd harcea-parcea în oamenilor la Vodă? De-ai fi învingător, te schimbi din particular, în general, în concret. Nu putem, maria, ta, Ma? suntem morți de foame. Nu avem vlagă, măria ta, Mani. suntem morți de set. Atunci fi pe altă dată. Primești pârleu, verișorule, să ne ucidem altă dată. Când ai o zi liberă? Lunea? Marța. Nu, pârle. nu, nu bucuros, bucuros, ah. bucuros. Acum să plecăm la curtea lui papăr împărat. Să plecăm și să cunoști drumul. Nu! M-am rătăcit de vreo șapte ori de când am plecat acasă. Umbli pe căi greșite, în bobote ca și mine. Ne trebuie un călăuz? Stolnice? Da, Maria! Un călăuz cât ai bate în palme! Numai decât Maria! Paharnice? Da, Maria! Un călăuz! Numai decât. Uite, unul! Un loc mai de după copac! Pe dânsul, să Ha! Ce este? Ce v-a apucat? Te cheamă la custe vodă. Te cheamă Pırlia vodă. Minciun, nu mă cheamă nici la nici la custe, mă cheamă Pepelea. pelea! <laughs> poți <Poznași> nume. <laughs> nume. i nume de calendar. Sfântul Pepelia e ca Sfântul așteaptă. Că <laughs> nu-i cale plasdre, Pepelio, răspunde. Poți să ne duci la curtea lui Papur împărat? Vor fi pezitor de îți dacă de a frumusețe s-a dus vestea în lumea toată, și pe care o visez în fiecare noapte. Tu ai auzit? Poți mă! Pot! Vă duc și până la măru roșu, dacă vreți, și până la calea antoarsă. Nu că e prea departe, Și până la dracu, în Praznic. Prazic, bun. Hai, dar cu noi. Pleacă înainte. Bine! Am să-i rătăcesc prin pădurea, și de asta, din ea nu mai iasă. Ce ce, ce, ce, Mergem vere, poftim. Hai, dar păi cum, am păcat mi înainte, vere. Ești mai cărunt. Cărunt eu, Știi că ești, nu Mai Mă fi găsit. Dăm brațul și haidim împreună. Hai, hai! Treciți în cealaltă parte. Bun, să ne închipuim că chioșcul ăsta îi terasa mândră a palatului lui Papură, știi? Pe Pelea s-o strecurat binișor și-o ajuns până aici. Nu mă vede nimeni? Am fugit și m-am fărișat prin grădina că doar, doar oi zări pisânziană dar toate ferestrele palatului sunt închise. Mării și bogății, ce locaș fermecător! Bine m-aș deprinde a trăi aici alătura de sânziana, Dacă m-ar ajuta zâna lacului nașa mea care mi-a încercat inima și puterea să mi se împlinească dorul. i să-mi încerc norocul sunând din flerul ce mi l-a dat, să vedem ce poate el. Studios. Scumpe fluieraș, mul zici, drăgălaș, zi cu glasul tău, zi pe gândul meu, versul și-l cu foc și aduce noroc. Fluieraș de fag, ah, spui cu drag, spui de-al meu dor, Scumpului odor, că inima mea, veșnic pentru ea, Bate ne Dun amor cura, bati ne dun amor cura. Dar bine cineva. Cine mai fi și pochi ăsta? Mă închin cu cânte la fugă, se mă în grădina. Ia, hai, zi rolul cu glas tare. Celebru, clevetici, cunoscut nu de mult pe aici, Liberal, ultrajurnalist și constituționalist. Unii îmi zic că-s demagog, alții că sunt numai un goc, Dar eu, na sud, eu sufăr tot, că sunt un mare, foarte mare, Cel mai mare patriot. E, stăpânul meu, Augustatea sa, mare, împărat papură, doarme, Doarme sănătos și fără griji, cât mare pe mine prim-ministru. Toată sarcina statului e pe spina mea, sarcina grea. Dar pare că zăris pe-napoilă, colegul meu de cabinet. Oh, un șiret de frunte care adesea mă păcălește. Cum să mă dezbăr de el? Ce tip să mai scodesc? Ah, ia să mă dau după un stâlp. Dorme, dorme Augustul nostru și soarele sus, iar eu eu-napoilă, eu atâta doar vă zic, vă zic, vă zic, am ajuns chiar de nimic, nimic, nimic. Și de unde mai înainte? eram toți boieri feliți, ne-au luat pe dinainte niște juna pe Până acum în țara asta, noi ne-am pursuluit creasta. Noi am fost simanticoși, ar și demonicoși. Dar acum, fără sfială, ne fac unii de terfală și ne fac chiar și pe noi, pe noi. Finograți, rugini, strigoi, pe noi. darme, darme Augustul nostru și soarele sus. Însă are și dreptate să-și odihnească bătrânețele. Iacă, iacă pe clevetici, părechea mea de la carul statului, cum să-l dau peste cap? O, oh, ce vă, de excelența oh. la curte, așa de dimineață? Hai, datoria îmi fac urmând pilda excelenței voastre. Datoria sacră, când stăpânul trage la ghioase, sluga credincioasă vechează pentru gloria. Propășirea. Prosperitate. Bine, bine, bine, bine. Acum să ne ocupăm de afacerile politice. Știi că domnița Sânzeana e la vârsta Ah! Și prin urmare ea a bătut să se mărite numai decât. Da, da, da. Și împăratul care se supune la toate voințele ei, mm -hmm. a trimis crainiși pe la toate împărățiile ca da. să le aducă această veste. Da, o știu, o știu. Ah. E, și chiar au început a sosi în oraș mai mulți din acei ce au auzit de frumuseția domniței. Cale. Zorilă, craiul răsărit, e. murgilă, craiul apusului, uh. și pârlea vodă, și lăcustă vodă, și ah, Mulți ah, din toate părțile lumii. Inundați unde au tras la gazdă? La Grand Hotel 3 Sarmale. Oh. Stați, stați să anunțem oh, împărate, ah, împărate! Ah, ah. Împaratul. Bine am dormit. Să vă spunem de, de bine, bine Augustate. Augustate. Da, nu miei esteți da, da, da, da, da, da, da, da. aici, da, da, da, destul, destul Nu vă mai frânge șalele Câte ceasuri sunt Câte păi, porunțești por... augustatea voastră, fie. Da. M-am trezit destul de dimineață, nu-i așa? Așa, așa, da, așa, da, așa, da, așa da, v-ați și... trezit odată cu zorile Da, da, da, da. da. da. da. mi-a declarat că vrea să se mărite pe placul ei Da, da, da, da, da. Au început să curgă pețitorii uh, pentru sânzirea. Da, Au început, început. Da, început. Da, Hotelul la trei sarmalie da. de crai. Domn și împărați care așteaptă să te invitați să se prezenta da, la curte. Da, da, da. Bine, bine, bine. Da, da. Faceți-le cunoscut că îi voi primi chiar astăzi. Da, da, da, da. tot pentru ceremonia lui primirilor? Da, da, da, Totul da, e gata, da, da, da, da, da. Mergeți, da? Să-i aduceți în prezența da, noastră. Da, da. Ha, Hai, marș. Nu mai dăogăiesc, August. August, August. Te duc! Ia ca și sunt ziua Te duc, lasă-mă să te săruci! Copila mea. Mm -hmm. Te-ai trezit? trezit? Ce fel trezit? Sorile i-am Mi-a dat tot în halaci cu scufa de noapte. E, am avut multe de la cale cu ministrul. Dar cu tine ce-i? Te duc! Vrei să afli adevărul? Mi-a prezis o vrăjitoare că de nu mai mărita în anul acesta am să mă găsesc într-o primeștie de moarte. De moarte? Uh -huh. Să moari? Ferească, Dumnezeu! Să nu faci una ca asta, mai bine te mări de 17 ori cu cine ți-o place. Chiar cu un zneu dacă ai porta de zneu. Bun. Părinte, dar tocmai de zmei mi teamă, ha? pentru că ei fură fetele de împărat. Și mi-a spus vrăjitoarea că sunt amenințați. Ce? Să te răpesc o dihanie de pe cea lume? Ah, Merse să dau porunci, să pui străji în prejurul palatului. M-am dus. Stai aici. stai aici. Așteaptă-mă. Astăzi trebuie să-mi aleg un mire. Pe care? Pe cel mai tânăr? Mai frumos? Și mai viteaz? Mi-e somnul agitat Și până-n zor nu pot dormi Un glas ascuns Îmi zice neîncetat Că am ajuns În timpul de-a iubi Fără dor, fără iubire Nu e în lume fericire Spune doi mea o trena ca să fiu dar nenorocită, so, ascult pe ea. Văd frumos o dulce mire, te aștept vin cu grăbire. Vino de măia ca să ducem împreună. Viață dulce, viață bună cu minunea mea, ca să ducem împreună la dulce viață bună să ameta asta mea și iubirea ta Și apoi, odată cu casa, Știi ce se fac? Nu mai să mă văd stăpână. Ca să fii cu bunăvăre, oho. Aha, și să-ți la cavaleri. Mm -hmm. E destul să fi în stare. Mm -hmm. de-a mânca zece averii, Pe cor de luțe, pe găr de luțe. Lucrăm, jur. Parol vojur. Și pe inele, și pe dantene, de satin tur, blendi sa și pe majoruri, pe sulivanuri, și pe șamponuri de la Paris. Pe oricare, cu preț mai mare, are tare cât se-i Iar de vrei să fii plăcută? Mm -hmm. Și, madamă de bonton, ui, uh, oui. cu rețezanța ai o sută. E destul într-un salon să treci mărață! cu racrațe și un brațea lângă femeii dar totodată nevinovată blândă peccato lângă holdei Vorbește tare pe și care, e paroldoner parol doner si detestablu abominablu insoportablu parol doner Cine oh oh oh ce văd? Zmeul, zmeul cel rău! Ah, nu fugi dulce minune! Vestea frumuseții tale a trecut peste noți, țări și nouă mărci. și ca să te văd am venit în spor nouă zile și nouă nopți. Dar cine ești tu care îndrăznești? Eu sunt împăratul zmeilor! Ești <gătă> zmeu? Da! ești rău? Am jurat să te fac, soția mea. pe mine! Vino cu mine! Mai vine mor! Vino cu mine că te răpesc! Ajutor! Ajutor! Ajutora! Da, zmeu. Ce -o zmeu care zmeu? unde zmeu Ce-a spus? Ce s-a întâmplat? A apărut din văzuchul da, zmeu călare. călare! Da, el a trecut pe lângă domniță, a luat-o în brațe și s-a dus! S-a dus! S-a dus! S-a dus! S-a dus. Dus. dus! Vai de mine! Și s-a făcut curând nevăzut! Oh, oh, oh. Să-ți căscat gurile, în după el. Voi toți, domni, crai, împărați, napoilă, clevetici, oștile! Să iasă oștile! Auzi să-mi bunătate de fata de somnați. După hoți la goană, înarmați-vă cu bustogane, cu ciomege, cu, cu ce-ați găsit. Încăletați pe cai, de măgar, pe cu pregin, cu te și după azi, eu, eu, eu plec înainte. Ce, nu, m-a singur, nu Bravo, foarte bine! Nu că sunteți atât de bune artiști. Ei, și acum, aici sus, pe bolovanul ăsta, e cartierul zmeului care te-o furat. Sus, Duducă. Pădureanca sora zmeului o izbutit să-i păcălească pe lăcustă și pânlea pe care i au adus plocon zmeului, care i-o și pus la muncă. Hai! Ah, În ce hal am ajuns vere Noi noi odinioară, ah. Domn stăpânitori, iată-ne acum argați la plestematul cel meu care ne au prins ropi. Ah. Oh. Păcatul omului lăcustă vere, ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. mai cum minte făceam de ne întorceam la domniile noastre, decât să alergând mm, ah. ca nebunii după Sinziana. Așa este. Ah. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. O să-mi domn încoronat Și-acum iată mă argat Părăsit de-al meu noroc Și legat de-un Ostând mi domn Și-acum iată mă argat Păresit de-al meu noroc Și legat un poloboc De nu lăsam și casă și lomnie Ca să alerg după căsătorie De nu lăsam și tron și munebasă Ca să alerg alicuri după tineasă Eu nu așa rușine mare Să ajung un prost în desconsiderare nici eu nu mai pățeam așa rușine Din o păreță ajung în prost ca tine Uba, uba, uba, uba, uba, domn de Și-acum iată mă argat Părăsit de-al meu noroc Și legat de-un coloboc. To am domn de Și-acum iată mă argat Uba, uba, uba, uba, uba, uba. Asta, Dicania, ah, la lucru, ah, lăcustă, la ah, lucru! Taci, că vine Dicania, la lucru, lăcustă, la de lucru! Ați umplut, borobacele? Umplut! ar ardoajele și ție capul. Bine, acum le luați în spinare. Hai și tu, și tu, așa, cine? Și ne ducem la bucătărie. Hai. Noi, cine? în spinare, boloboace-te câte 60 de vedre, unul, să ne deșelăm. E și ce-mi pasă? Doi deșelați mai mult pe lume. Hai, mare pagubă. hai, du-te și du-te la bucătărie. Da. Hai. Da. hai, lovește, lovește, fii brutal cum te arată chipul. Arată-ți, Rama, ca să te vadă sinziana cine ești. Uite-o sus la fereastră. O, unde? Ha, Und? La fereastră? Sânziana are dreptate să mă stăpânesc până mei să și cu nunia. Sânziana? E de-o săptămână în puterea mea și nu vrei să-mi zâmbești. Mai bine-ți scut ochii, să mă omor! E în stare să mă de gădeavoloica pentru ca să șaptele onoarea. Ah, o copiliță cu mâna ai albă, Pe mine soro m-a prins de nas Și lângă această minune de N-am nici putere, nu am nici glas, Credeam-o dată pe cel mai tare Și cel mai mare Pe lume și eu. Ce nerozie, O fată mare, E mai smeoaigă decât un smeu. Ce nerozie, O fată mare, E mai smeu aika decât onș meu. Ja. Yeah! Mai bine plec. Vine oaste mare împotriva mea și se a furis de pe pământ, vine și cu Un zadar are pământul în zadar mă ostenesc Pe iubita-mi ziana De las meu soră o răpesc lungă, fără margini Cum e și iubirea mea Si și noapte alerg când vii Fără-am cu ea Bine te-am găsit, zmeule! Aha, aha. Ce? îmi pământean aici am... De unde?" Din lume!" Și cum a intrat în împărăția mea?" Cum se intră?" Și, și cine ești tu?" Feciorul tătâne meu!" Da?" Și ce cauți aici?" Te caut pe tine ca să ne prindem împreună, Fras de cruce!" Mă da, rog, acum fiindcă ești toaspetele meu, spunem cum te cheamă. Tot am zis că am zis că o zice, dacă o zice tot o zice ca să azi... zic ce am zis că o zice. Azi, azi, e, e, ciudat nume și cine ți l-a dat? Nașul meu care se chema rotofei de tăi pe miriște de mei. Pe de mei. O, o fi fost de neam mare. <sus> mm -hmm. Se ruda cu capra, calcă în piatră, piatra calcă în patru. Că a, o, -o, și, și vrei să ne batem? Aoleu, dacă se bate așa de repede cum vorbește, a, sunt pierdut destul. Nu, de, de, destul. Gat. Destru. Ziua trece și noi o pierdem cu vorba. Cred că mi-ai ajutat la pregătirea, nunții, -a nu? A, așa, Foarte bine. Eu mă duc în pădure să aduc lemne. Du -ti, du -ti. Te las, Te las, pregătește-ți pe mâine. Bine, bine, Ce chef o să facem? Ce mai chef o să facem? S-a adus cum se întâlnesc pe Sânziana. Unde să fie? În palat? Ușa e fericată cu șapte broaște. Poate la fereastra și Sunziana te deșteaptă, la pe pe, deșteaptă, Eu te chem la piecul meu, al da, și viulă dorană meu, mire Să te scape acum de băr, la uite și pe pârlea și la legat, Fedele și cu voi, mai. Coaza mine se deșteaptă, Mă frământă amar și greu, Unde ne așteaptă, Dacă nu scăpăm de său. Am zburat venind la tine, peste nouă țări și mari. Am răbdat din la tine, oh, oh, oh. mii și mii de vai, vai. Dar acum soarta surâde, raiul dulce se deschide. Ori și unde cu tine, va fi raiul pentru mine. Cum zian mine se deșteaptă, Vă de frământ la și greu, Oameni, inimă așteaptă, moarte ne așteaptă, ca ca la, pietică, la o celu să să celu să să La celui la o celu zmeu, ca ca să să la la zmeu. Păi, zmeu e plecat. Sunteți gata să fugim în lume? Gata! La fugă, La fugă nu ne întrece nimeni! Hai, că nu-i vremea de pierdut! La fugă! Hai. O barcă ne așteaptă după stângă! Hai, repede, Hai, repede! Că sunt a, a, ce văd? Turnul e deschis! O scală! Sânziana a fugit! Cup și pârlea și lăcustă! Încotroa a apucat spre pădure, negreșit! Dacă i-aș să-i mănânc de vii! Zadarnic sunt în în barcă și n-am nici cum să-i ajung! Ce-auzi? Mai și cânt acum. Sunt perdu, mor, cad în prăpastie. Mării tândevaluri, parcă mi-i trăzbor departe, minte departe minte Și de aceste tândevaluri, am scăpat o de zmenire, și de zmeu, și de audire, și această tuturie, toată lumea se o și, și? cum au mai fost musiu, Milo? Ei, buf! Zmeu o căzut de pe stânga de sus. Tocmai aici, pe zăpadul, ușurilele <răzări> Și acum o veni să petreacă aici cu noi carnaval Așa m-am lovit de tare <răzări> Ia-ți, meu leu, să-ți treacă durerea de la căză. <răzări> da. <răzări> și povestea noastră Poveștile trezi mereu Sunt tinere ieri, azi, mâine Așa cum tânăr îi teatru românesc cu toate personajele lui Îndrăgiti și iubiti. Iar eu vă mulțumesc pentru ajutor și ascultare. Am jucat cu toți împreună pentru că vorba lui Musiu Alexandri Așa e viața, o comedie. Iar noi, artiștii, care o jucăm... N-am să le Ascultat? Poveste de carnaval. Scenariu radiofonic de Alecu Popovici pe motive din operele lui Vasile Alexandri. Muzica de Edmondeta. Din distribuție au făcut parte Octavian Cotescu, Demrădulescu, Santa Toma, Ștefan Vălite, Nae Roman, Boria Căciulescu, George Trestian, Tamara Buciucianu, Emil Popescu, Florian Pitiș, Giorgio Prina, Napoleon Crețu, Florin Crăciunescu, Elena Nicolescu, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia musicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Olimpia Archir.